Образи свої Марія також перенесла. Ціле життя бачила їх перед собою, і на шлюб благословляли образом тієї почорнілої матері, що кормить дитину. Може, комусь це нічого не каже, але їй це дуже і дуже промовляє. Глибоко до самої душі, десь туди, куди не заглядає ніяке людське око і куди не має доступу ніякому більшовикові. Мати Божа! «Ти ж присвятая у муках сина родила, і ти була, як всі матері, пренепорочна, палаюча любов'ю, страждаюча, і син твій був сином живим з тіла і крові. Заступи, мати свята нас, всіх матерів перед найвищою силою!» Марія і молилася, і думала. Ніколи стільки не думала, як тепер. Десь ті думи бралися, як чорні хмари восени, – і було їх так багато, і нема з ким слова промовити. Все навкруги мовчить, чекає, все з опущеними руками, все дивиться перед себе, і видається, нічого ніхто не бачить. Трохи надії ще є. Марія має ту дитину, Лавріна, чує її серце, що це не Максим, і що матірного образу той з хати не вижене і не скаже їй геть. Але той все не дома, і такий він заклопотаний, все він міста тримається, а там тих хлопців терплять вони всі, живуть у тих дірах на воді сухому хлібі. А скільки вечорами говорять, всі вони хочуть по-своєму зробити і не піддатися з морі, яка налягала на цілу землю та на всіх людей. Можливо, вони щось таке зроблять, не можна усім повірити, що так таки має бути і це все». Мати не зовсім добре, але все-таки знаєш, що Лаврін з нею, та з батьком, та з старими звичками, та землею, на якій колись лив свій під батько. Інколи приїжджав додому і жив не у Максима, а у батьків, спав на вузькій лавці або у клуні. Але на цьому не скінчилось. І був тут знову Максим. Довго надумувався. Не повертався язик на слово, але надумався, прийшов до Корнія, до малої хатини, каже, «Ну, знаєте, я, собственно говоря, женіться хочу», – Корній підняв голову. «Женись». «Я от і женюсь, правильно, але потребую хату». «Ти ж її маєш», – вимовив Корній хоча спокійно, але голос дригнувся. «Цілу хату потребую». Корній встав і вийшов. Нічого не сказав, бо зрозумів, син виганяє його. Кудись виганяє з цієї самої хати, яку він збудував для себе, для дітей і для цілої своєї сім'ї. Максим не лишив його. Розлютився, знайшов батька в садку. «Чого ти хочеш, вирвалось з Корнія. «Хочу, щоб ви хату випорожнили». Подивився на нього Корній тугим поглядом. «А неба, ти не боїшся? «Брось, старік, немає часу на шутки! От там, закаблукова хата порожня!» «Сам ти йди туди!» викрикнув зо всієї сили Корній. «На чуже мене спихаєш? Не моє то і не ступить туди моя нога!» Вирване людям, нашим сусідам, що скажуть ті в Сибірі, а я маю. І старий не договорив надто багато у цьому такого, що ніяким словом не вискажеш. Зуби ціпнуть, кулаки стискаються, кров піднімається до голови. Власний є то син, але хочеться наступити на нього чоботом і розмазати по землі, мов Червачі гусеницю Така ненависть стискається, Така буря люті Непокоїть кров Після цього до Максима зайшов Лаврін Марія бачила, що Лаврін все знає Очі бачили Але серце її бачить ще більше Коли Лаврін пішов до Максима Не витримала І сама вступила за ним Лаврін подивився на матір І ніби спитав Що вам тут треба, мамо? Спитав лише поглядом Підступив до Максима. «Ти!» – сказав йому. «Ти викидаєш з хати батьків! Ти! Чорти! Сатано!» – вириснув Лаврін. Максим дивився на брата вперто і гостро, а рука сягає до Нагана. «Лавріне!» – кинулася до нього Марія. «Дитину! Діти!» Кинулася між них і стала між ними, мов хвиля морська, що вирвалась з просторів і спялася. Справа син, зліва син. Обох їх породила. Звернулася до Лавріна, підступила до нього зовсім близько. «Відступи, дитину!» «Відступи!» – казала вона тремтячим голосом. «Ходи, звідси сину!» Взяла його за руку. Це рука не дитяча. Це рука мужчини. Але вона взяла ту руку, мов дитячу, і потягнула за собою. Він не відважився перечити, бо чув, що тут воля її, воля матері, говорить до нього. Чув і розумів, що інакше було б зле, що могло б статися дуже багато.